Kapittel 45 «Og når dere skifter ut landet som en arv, skal dere gi et bidrag til Jehova, en hellig del av landet. Längden skal være 25 000 alen i lengde, og bredden 10 000. Det skal være en hellig del innenfor alle dess grenser rundt omkring. Av dette skal det til det hellige sted være 500 ganger 500. Firkantet skal det gjøres rundt omkring.» og 50 alen skal det ha som beitemark på hver side. Og av dette målet skal du måle en lengde på 25 000 og en bredde på 10 000, og der skal helligdommen være noe høyhellig. Som en hellig del av landet skal det tilhøre prestene, helligdommens tjenere, de som nærmer sig for å gjøre tjeneste for Jehova. Og for dem skal det være et sted for husene deres og et hellig sted for helligdommen.» Og 25 000 i lengde og 10 000 i bredde, det skal tilhøre levittene, husets tjenere. Som en eiendom skal de ha 20 spiserom. Og som byens eiendom skal dere gi 5 i bredden og en lengde på 25 000, noe som svarer nøyaktig til det hellige bidrag. Det skal tilhøre hele Israels hus. Og til høvdingen skal det være et stykke på den ene siden og et stykke på den andre siden av det hellige bidrag og av byens eiendom, ved siden av det hellige bidrag og ved siden av byens eiendom, noe på vestsiden mot vest, og noe på østsiden mot øst. Og lengden skal svare nøyaktig til en av andelene, fra vestgrensen til østgrensen. Når det gjelder landet, så skal det bli hans som en eiendom i Israel. Og aldri mer skal mine høvdinger behandle mitt folk dårlig, og landet skal de gi til Israels hus etter deres stammer. Dette var den suverene Herre Jehova sagt. Jeg har fått nok av dere, Israels høvdinger. Fjern volden og herjingen, og øv rett og rettferdighet. Opphev deres beslagleggelser av mitt folks eiendom, lyder den suverene Herre Jehovas utsang. Nøyaktig vekt og en nøyaktig efa og et nøyaktig batmål skal dere ha. Når det gjelder efaen og battmålet, så skal det være bare en fastsatt mengde, slik at en batt inneholder en tiendedels homer, og en tiendedels homer en efa. Etter en homer skal den påbutte mengden være. Og en sekel er 20 gera. 20 sekel, 25 sekel, 15 sekel skal være en mine for dere. Dette er det bidrag som dere skal gi. En sjettedels efa av hver homer vet det, og en sjettedels efa av hver homer bygg. Og når det gjelder den fastsatte mengden olje, så er det batmålet av oljen. En bat er en tiendedels kor. Ti bat er en homer, for ti bat er en homer. så en sau av småfe, av 200 av Israels buskap, til kornoffre og til helbrennoffre og til fellesskapsoffre, for å gjøre soning for dem lyder den suverene Herre Jehovas utsang. Det er hele folk i landet som skal være ansvarlig for dette bidraget til høvdingen i Israel. Og høvdingen skal ha ansvaret for helbrennoffrene og kornoffre og drikkeoffre ved høytidene og ved nymånene og ved sabbathene, ved alle festtidene til Israels hus. Det han som skal sørge for syndnoffre og kornoffre og helbrennoffre og fellesskapsoffrene for å gjøre soning for Israels hus. «Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. I den første måneden, på den første dagen i måneden, skal du ta en lytefri ung okse, en sønn av storfe, og du skal rense helligdommen for synd. Og presten skal ta noe av blodet fra syndoffere og stryke det på husets dørstolpe og på de fire hjørnene av avsatsen rundt om på astre og på dørstolpen i porten til den indre forgården.» Og slik skal du gjøre på den syvende dagen i måneden for et hvert menneske som begår en feil, og for en hver som er uerfaren, og det skal gjøre soning for huset. I den første måneden, på den fjortende dagen i måneden, skal det være påske for dere. Det er en syv dager lang høytid da det skal spises usyrede brød. Og på den dagen skal høvdingen sørge for en ung okse som syndoffer for seg selv og for hele folket i landet. Og på høytidens syv dager skal han som et helbrennoffer til Jehova sørge for syv unge okser og syv værer, lytefrie dyr, hver dag i de syv dagene, og som et syndnoffer en geitebok hver dag. Og som et kornoffer skal han sørge for en efa til den unge oksen og en efa til væren, og hva olje angår, en hin for hver efa. I den syvende måneden, på den femtende dagen i måneden, under høytiden, skal han sørge for det samme som disse offrene i de sju dagene, det samme som syndoffre, som helbrennoffre, og som kornoffre og som oljen.